25. fejezet Hogy hívják a kutyámat? Fanta, kiáltott Dév, mosolyogva. Fanta a... Fanta a fantasztikus. Ez lett a mindennapos üdvözlési forma Dév és rehabilitációs orvosa között, amikor kora reggelente dr. Richard Hervey rezidensek és gyakornokok gyűrűjében besétált a szobánkba a napi vizitre. Dr. Hervi egy újabb színes és kedves egyéniség volt, aki felbukkant az életünkben a sztrók és a felépülés hónapjaiban, és gyorsan a csapatunk részévé vált. A fizikális medicina és rehabilitáció vezetője volt a Rigben. Dr. Hervi magas hórihorgas ember volt, méretes szemüveggel és széles mosolyjal, a nyakában stetoszkóp lógott. Szerette a jogát és a tudatos jelenlét gyakorlatot. Hitt abban, hogy fontos megőrizni az optimizmusunkat. A nadrágjai mindig egy kicsivel rövidebbek voltak a megszokottnál, így láthatóvá vált mintászokni gyűjteményének egy-egy újabb színpompás darabja. Miután dr. Hervé megtudta, hogy Dév szereti a kutyákat, a napi tájékozódási memóriatesztek részeként elkezdett kérdéseket feltenni a saját kutyájáról. Először Dév nem emlékezett rá, hogy dr. Hervinek van kutyája. Néhány napos ismétlés után már emlékezett rá, de a nevét nem tudta felidézni. Azt akarom, hogy emlékezzel rá, Dív. A kutyám neve Fanta. Rendben, Fanta a fantasztikus. Dr. Hervi előhúzta a telefonját, és végigpörgetett nekünk néhány fényképet Fontáról, csintalankodása michigantónál, napozása fűben, vetődés egy labda után. Holnap újra megkérdezem, rendben? Ne feledje. Fanta. Része lesz a napi tájékozódási tesztjének, hogy meglássuk, hogyan működik a memóriája. Rendben. Egyezett beledév. Kíváncsian vártam. Fizikailag napról napra erősödött, fejlődött az egyensúlyérzéke, érzéke, már meg tudott mászni néhány lépcsőfokot, és hamarosan hosszabb sétákra is kiengedik majd. A memória fejlődése azonban megtorpont. Naponta többször, amellett, hogy faggattam a dátumról és a helyszínről, most már azt is mindig megkérdeztem tőle, hogy hívják Dr. Hervi kutyáját. Próbáltam jelen lenni Dév és Dr. Hervi reggeli találkozóin. Először is kedveltem Dr. Hervit. Frissítően hatott rám napi pozitivitása és humora. És ilyenkor volt alkalmam pár szót váltani vele, feltenni a kérdéseimet, vagy tolmácsolni Dév más családtagjainak kérdéseit. Nyár közepén egy reggel szaladtam le az előcsarnokba, hogy időben odaérjek a vizitbe. A reggeli rutinom az volt, hogy ébredés után megsétáltattam a kutyát, gyorsan megreggeliztem, és elindultam a rigbe. Azon a napon azonban Dév szobáját üresen találtam. Arra gondoltam, hogy lekéstem dr. Hervít. tudtam, hogy Dév csak három helyen lehet, fizikoterápián, foglalkozási terápián vagy beszédterápián, és a keresésére indultam az emeleten. Nem volt azokban a szobákban, ahol a beszédterápiát és a foglalkozási terápiát tartották, ezért lementem a fizikoterápia helyszínére az edzőterembe. Ahogy közelebb értem, zenét és nevetést hallottam. Az összes páciensre, így dévre is az a szabály vonatkozott, hogy tilos volt használni a futópadot anélkül, hogy felhevederezték volna a plafonról lelógó kampókra, nehogy elessen, ha elveszíteni az egyensúlyát. Őszintén szólva elég szomorú volt látnom, hogy az én erős férjem, az atléta, aki az egyetemi sportélet minden létező elismerését megnyerte, most olyan bizonytalanul mozog, hogy még egy futópadon sem sétálhat a lóhámra hasonlító heveder nélkül. Mégis az nap nem tűnt fel. Mikor beléptem az edzőterembe, az a látvány fogadott, hogy Dév oldalazva sétál a futópadon. Hogy pontosabban fogalmazva, Dév táncolt, kereszt lépéseket tett, jó ritmus érzékkel és sikkesen mozgott az edzőterem hangszóróiból szóló zenére. Most is emlékszem a számra, a Vog de együtt együttestől. Vidám vérpesdítő dallam volt, az a fajta zene, amire egy másik életben Dév imádott volna táncolni egy lagzin. Azt mondtam neki, ne fogd vissza magad. Azt felelte, fogd be és táncolj velem. Kővé meredve bámultam. Íme Dév a futópadon táncol, közben labdát dobál az egyik terapeutának, és válaszol egy másik egyszerű kérdéseire. Tátva maradt a szám. A mellette álló fizikoterapeutára néztem, aki biccentett, mintha azt mondaná, ugye ez már valami? Hangosan csak ennyit mondott. Megőrít minket a figurázásaival. Dv én imádtunk táncolni. Mindketten szörnyű táncosok vagyunk, az én mozgásom csak kicsit jobb, mint Elanie a Seinfeldből ha jó napom van. De ez nem tartott vissza minket. A kapcsolatunk az egyetemen nagy részt a közös táncok mentén bontakoztak ki, különösen egy lepukkant, nyűhíveni bárban, a Toad's Place-ben, ahol egy pennért lehetett sört inni és táncolni, ha a cipőnk nem ragadt a padlóhoz, egy kiszámítható lejátszási listára, ami Bon Jovi, a Journey és Michael Jackson számaiból állt. És most itt volt Dave, aki a lelkét is kitáncolta, mintha visszatért volna a tudba olyan energikusan rázta, hogy mindannyiunkat megnevettetett a teremben. Kedves Dív, Ma, mielőtt elaludtál, megcsókoltad a hasam, és azt mondtad. Jó éjszakát, Lili! Elképesztő voltál ma a fizikóterápián. Oldalasztál a futópadon, miközben labdát dobáltál, és kérdésekre válaszoltál. Hazamegyek az új lakásunkba, a üres lesz. Istenem! Úgy hiányzol. Az összes emlék, ami minket illetett volna, a miénk lett volna egy másik életben, abban az életben, amelyikben nem kapsz megmagyarázhatatlan módon strókot harminc évesen. Olyan kegyetlennek érzem. Így, ma, amikor látlak, belét kapaszkodom, és elmondom, mennyire szeretlek, és hogy az jár a fejemben, köszönöm Istennek, hogy itt vagy velem. Nézlek, amint küzdesz az álommal, a szemhéad lassan elnehezül, és semmi másra nem tudok gondolni, csak arra, hogy mennyire szeretlek. Minden egyes napnak megvoltak a hullámhegyei és völgyei. A nővérem júliusban megszülte második gyermekét, egy egészséges kisfiút, és nem sokkal a szülés után dévvel már beszéltünk vele facetime és megismerkedhettünk az unokaöcsénkkel. Másnap tiszta napsütéses volt az ég, így dave úgy döntöttünk, hogy a terápiák közti szünetben elsétálunk egy közeli padig. Miközben átkeltünk a Lakeshirt Drive-on, Dave felén fordult, és azt mondta. Kedvem lenne leüvölteni ennek a zsarunak a fejét. Ráordíthatok? Nem, nem ordíthatsz rá. Suttogtam szigorúan, és arrébb hogy minél messzebb kerüljünk a rendőrautótól. A felépülése közben Dév személyiségeinek vonásai kezdtek előtünedezni, de sokszor alapvetően olyan volt, mint korábbi ényének részeg vagy kamaszos karikatúrája. Gyakran előfordult, hogy kifakadt idegenekre, és durva sértőjelzőket vágott a fejükhöz. Mozogjatok már, lajhárok! Üvöltött most Dév egy fürdőruhás nőre, és kigyúrt társára a Michigan tavat szegélyező, zsúfolt ösvényen, csak pár sarokra a riktől. A nő megrökönyödve nézett ránk, a férfi úgy festett, mint aki kész ököllel válaszolni. Sajnálom, mondtam, bocsánat kérőn, és gyorsan elhúztam dévet a pár közeléből. Azon gondolkodtam, talán jobb volna befejezni a sétánkat, mielőtt még behúznak egyet a férjemnek. Amikor ilyen dolgokat kiabálta a járókelőknek, nem akar durva vagy támadó lenni. Valójában nem is tudta, hogy valami rosszat csinál. Agyának irányító központja, az impulzus kontrollt szabályozó rész súlyosan károsodott a sztrókban, ezért Dév semmilyen kontrollt nem tanúsított, és gyakran ítélkezett, finoman szólva is, megkérdőjelezhető módon. Ő maga ezeket a szorványos kitöréseket szenzációs viccekként értékelte, miközben természetesen a viccek céltáblái ezt egész máshogy látták. Ezért egyre nagyobb kihívást jelentett őt közterületre vinni. Aznap, amikor megpróbált ráordítani a rendőrre, félrehívtam az egyik terapeutáját, hogy megvitassam vele férjem e meriasztó új szokását. Szeretnék kimenni dévvel a szabadba a terápiák szünetében. A tóparti séta a serkentően hat rá, kellemes testmozgás, és azt gondolom, a hangulatát is javítja, de megsemmisítő érzés, amikor vadidegenekkel kiabál, sőt, káromkodik. Ma majdnem rájövöltött egy rendőrre. Beszéd terapeutája, Röné bólogatva hallgatott és megfontolt választ adott. Rendben, tehát közvetlenül a sztrók után azért küzdöttünk, hogy Dév válaszoljon a kérdésekre, szóba sem került, hogy ő kezdeményezze a kommunikációt. Most már ő kezdeményezi, de természetesen nem úgy, ahogy mi szeretnénk. Ez meglehetősen normális, amikor visszatér a kezdeményező készség. Dolgozni fogunk azon, hogy visszavegyen ebből, és arra összpontosítunk majd, hogy társadalmilag elfogadott keretek között létesítsen kapcsolatot és kommunikáljon. Röné arra figyelmeztetett, hogy semmilyen körülmények között ne nevessünk rajta. Aznap este e-mailt küldtem a férjem barátainak. Ne nevessetek dév verbális kifakadásain. Nem szabad bátorítanunk. Más alkalmakkor úgy viselkedett, mint egy édes, ügyefogyott gyerek. Ez leginkább a beszédmódjában nyilvánult meg egyértelműen. Amikor épp nem matróz stílusban szidalmazott gyanutlan járókelőket, szinte mindig a olyan kisbaba hangon kommunikált. Ezt a hangot jól ismertem. Ezt használta, amikor szeretettel beszélt hozzám, a kutyánkhoz és az édesanyjához. Ezzel nem volt baj de nem különösebben volt helyén való, amikor ezt a turbékoló, éneklő hangot használta az orvosaival, a kollégáival vagy a utáival szemben. Szórakoztató volt, amikor megpróbáltuk emlékeztetni rá, hogy kapcsolja ki ezt a kisbaba hangot. – Dév, használja a felnőtt hangját! – nógatta Röné. – Hello, hogy van? – Válaszol Dév dörgő baritonon, játékosan mély hangon, amely meglehetősen hasonlított arra, ahogy Will Ferrell utánozta Robert Gould. Ez hírolvasó dév hangja, válaszolt röné mosolyogva. Jobb, de most csak próbáljon meg úgy beszélni, mint a normál felnőtt dév, nem baby dév, vagy hírolvasó dév. Hello. válaszol dév valahol a kisbaba beszéd és a Robert Gould közötti hangon. Annak ellenére, hogy eleinte aggasztott, hogy depressziós lesz, Dév meglepően jó hangulatban volt, és egyre csak fejlődött. Voltak ünneplésre okot adó pillanatok, és sok olyan is, amikor őszintén nevettünk. A szobánkban, amelynek Dév volt a vidám centruma, a barátok és a látogatók jövés menése közben gyakran olyan élénk volt a hangulat, mint egy koktélpartin, leszámítva persze az alkoholt. A férjem egyik fizikális medicina orvosa a régben azt mondta, hogy a férjem néltett vizit számára a napfénypontja, mert Dév barátságos, optimista és vicces, de legfőképpen azért, mert a fejlődése világos és jól észrevehető volt. Az egyik esti levele így szólt. Kedves Dév! Tudod, sok szempontból, a legtöbbből ezek voltak életem legrosszabb hetei. Számodra pedig még ennél is rosszabbak voltak, ám valami megmagyarázhatatlan módon mégis a legfontosabbak is voltak a közös életünkben. Mi ketten minden egyes napon a házassági fogadalmunk szellemében élünk. Az egész jóban-rosszban, egészségben-betegségben fogadalom ott dolgozik a kapcsolatunkban, óráról órára, napról napra. Sok szempontból soha nem kerültünk ilyen közel egymáshoz. Tudod, rezidens orvos vagy, és mióta összeházasodtunk, soha nem tölthettünk elég időt együtt. A beosztásoddal járó kötelezettségek miatt sokkal többet voltál házon kívül, mint szerettük volna, mindig áldozatokat kellett hoznunk. Most tizenkét órát töltünk együtt minden áldott nap. Mindenről beszélgetünk. Minden étkezést közösen költünk el. Olyan közel állunk egymáshoz, hogy tudom, mikor pisiltél utoljára. Annyira közel, hogy amikor 30 másodpercre lenézek a telefonomra, majd visszarád, rám meredsz és megkérdezed. Hogy vagy? Kedves vagy és gyengéd. Kézem fogsz, amikor sétálunk. Vágysz a társaságomra. Azt hiszem, végre megkaptuk azt a közös időt, amire mindig is vágytunk, csak azt sajnálom, hogy ennek ilyen körülmények között kellett megtörténnie. Együtt vagyunk ebben, sokkal inkább, mint valaha bármi másban. Egy csapat vagyunk, és minden áldott nap együtt küzdünk. Nem vagy egyedül. Közösen harcolunk a jövőnkért, a közös életünkért, a múlt gyönyörű emlékeinek visszaszerzéséért, és azért, hogy visszanyerjük a szabadságot, amit mindig adottnak vettünk. Azért harcolunk, hogy lehetővé tegyük a jövőnkről szőtt terveket. Harcolunk a kicsi lányunkért, ezért a még meg nem született kisbabáért, és az eljövendő gyermekeinkért, akiket mindig is akartunk. Megcsináljuk. Együtt. A Rigben a bentlakásos terápián eltelt több hét után a dévetkezelő rehabilitációs csapat összeült, hogy megvitassák a helyzetet, és előálljanak a prognózissal. A Rigben ezt családi értekezletnek hívják. Aznap reggel dermedtem vártam a fejleményeket. Milyen életet jósolnak majd Dévnek és vele együtt a családomnak és nekem? Hogyan fogom tudni elfogadni az új életet, ami szerintük ránk vár? Egy konferenciateremben gyűltünk össze. Anyósom, aki nemrég otthon elesett a lépcsőn és eltörte a farokcsontját, nem viccelek. Úgy látszik a sors valami beteg viccet tűz a családunkkal. Nem tudott leülni. Emlékszem ott állt az asztal mellett, míg mi, többiek ültünk feszülten és dermedt Az orvos csapat a férjem kognitív terapeutáinak értékelésével kezdte az előadást. Minden reggel elvégezték Déven a Galveston féle orientációs és amnéziatesztet, a goát, amely egy sor alapvető kérdésből áll. Ezek megmutatják, mennyire van tudatában valaki a környezetének. Hogy hívják, milyen városban van, mikor van a születésnapja, és így tovább. Egy jól funkcionáló felnőtt átlagos eredménye a Goaton 80 és 100 között van. Egy amnéziás állapotban lévő személy eredménye 75 alatti. Ahhoz, hogy valakiről megállapítsák, elmúlt nála az amnézia, három egymást követő napon 76-ot, vagy annál jobb eredményt kell produkálnia a Goaton. Amikor Dév megérkezett a rigbe, a rehabon közölték, hogy nyolc pontot ért el a százból. A rövid távú memóriájával kapcsolatos zavarokról beszéltek. Agyának végrehajtó funkciós kapacitása kitörlődött. Ez mindenre hatással volt, attól a képességtől kezdve, hogy cselekvésbe lendüljön, úgy, mint valamit tennem kéne ezekkel a büdös hónajjakkal, lezuhanyoznom, meg kéne ennem az ételt, ami az előttem lévő tányéron van, ezt az üres tányért be kellene tennem a mosogatógépbe, odáig, hogy egy egész feladat határozzon határozzom meg. Először felébredek, aztán kikelek az ágyból, majd a fürdőszobába megyek, utána felöltözöm. A végrehajtó funkció teszi lehetővé egy felnőtt számára, hogy irányítsa az életét, hogy önálló és produktív egyénként teljesítse a mindennapi élet feladatait. Ez teszi lehetővé, hogy a saját életünk urai legyünk. Olyasmi, amit minden áldott nap gondolkodás nélkül megteszünk. Arra nem lehetett számítani, hogy dévezek közül bármire is képes lenne egyedül. A mindennapi élet legegyszerűbb tevékenységeire is állandóan ösztönözni és figyelmeztetni kellett. Például szólni kellett neki, hogy vegye fel a cipőjét, aztán, hogy kösse be, álljon fel az ágyról, és induljon a találkozóra, ahová éppen mennie kellett. Mindezeken túl a sztrók, a talamuszát is károsította, agyának azt a részét, amely a testnyugalmi és ébrenléti ciklusát szabályozza, ezért agya mindig azt jelezte neki, hogy borzasztóan fáradt. Emiatt volt szüksége arra a rengeteg alvásra, nem csak éjszaka, hanem napközben is. Többször. Mindezek ellenére, amikor ott ültünk aznap a családi értekezleten, az orvos csapat a következőket mondta. Várakozásuk szerint elérjük célunkat, és dév teljesen felépülhet. Az olyan tényezők, mint a terápiás terv, dévkora és premorbid állapota, vagyis funkcionalitásának mértéke, a stroke előtt mind mellette szóltak. Dévéletének korábbi szakaszában igen jó funkcionáló felnőtt volt, ezért agyában átlagon felüli számú idegseit működött, hogy elvégezze ortopédsebészi munkáját. Fit volt, erős és elfoglalt egy gazdag és komplex életben, amely tele volt a családtagokkal, barátokkal és aktivistákkal. Ezek a tények plusz fiatal és fiatal önmegújító képessége jelentették dév legnagyobb erősségét. Ha dév akarna, úgy sejtették, még az ortopéd sebészi is visszatérhetne. Erre meg is adtak egy céldátumot, 2016. júliusát, ami egy év múlva lesz. A szobára egy percnyi telepedett, ahogy mi, Lévik, egymásra néztünk, és néhányunknak leesett az álla. Természetesen mámoros hangulatban voltunk, de kissé hitetlenkedtünk is. A férfit, akit nem sokkal azelőtt a szobájában hagytam, figyelmeztetni kellett, hogy igya meg a vizet, ami a poharában van. Alig tudott megtartani egy tollat, amíg aláírja a nevét. Hittem a neuroplasticitásban, és hittem dévben, de nemrég a lelkem annak képe is, hogy a férjem majdnem meghalt, majd pedig annak félelme, hogy vegetatív állapotban marad. Hogy visszatérhet az sebészethez. Ez olyan munka volt, amivel én magam sosem tudnék megbirkózni, pedig nem is volt sztrókom. És mégis, Dév ismét képes lehet rá? Ezt írtam aznap este a levelemben. Kedves Dév! Ma a családot a gyógyulásodra vonatkozó kilátásokról. Arra számítanak, hogy teljesen felépülsz. Hurrá! Várj! Ez komoly! Hurrá! Hurrá, de hogyan? Azt sem tudod, hol vagy. Teljes felépülés. De tényleg? Hogyan?